Salme 2 Hvorfor har nasjonene vært i opprør, og folkegruppene fortsatt å mumle om det som er tomhet? Jordens konger stiller sig opp, og høye embedsmenn har samlet seg alle som en mot Jehova og mot hans salvede, i det de sier, «La oss rive deres bånd i stycker og kaste deres reip av oss!» Han som sitter i himmelene, han skal le. Jehova selv skal spotte dem. På den tiden skal han tale til dem i sin vrede, og i sitt brennende missag skal han gjøre dem forferdet, i det han sier «Jeg, ja jeg, har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell». La meg vise til Jehovas forordning. Han har sagt til meg «Du er min sønn, jeg er i dag blitt din far. Be meg, så jeg kan gi nationer som din arv, og jordens ender som din eiendom. Du skal knuse dem med et jernsepter, som en pottemakers kar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger, vis innsikt. La dere tilrettevise dere dommere på jorden. Tjen Jehova med frykt, og gled med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli forbittret, og dere gå til grunne på veien. For hans vrede blusser lett opp. Lykkelig er alle de som tar sin tilflukt til ham.